وسلم تسليما كثيراً قال الله تعالى في كتابه السريح يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق سفاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا رضكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ولساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سبيلاً يصلح لكم أعمالكم ويوفر لكم ذروبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله قبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنزاهم أنفسهم العيشهم الفاسقون. أما بعد. فإن أخلق الكلام كتاب الله. وقال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشغل الأمور محدثاتها. وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النار. أما بعد. الله سبحانه وتعالى زراجه جاء أسواره ويريشه. جاء سبحانه وتعالى أسباب slava i sve, pohvale i hvale, njemu gospodaru alša, uzvišenog prijestolja, njemu gospodaru nebesa i zemlje i svega što je između nebesa i zemlje, njemu gospodaru ljudi i džina, njemu koji zna sve i vidljivo i nevidljivo, njemu kome je poznato i bez čijeg znanja se ništa nije desilo, niti se dešava, niti će se desiti. Nema ničega, ni suhog, ni zelenog, ni najmanje trunke u cminama zemlje, a da Allah, subhanahu wa ta'ala, on uzvišeni za to ne zna i da nad tim vlasti nema i da time upravlja. Njemu uzvišenom koji je ljude stvorio, da njemu uzvišenom i bade čine da mu robuju, njemu uzvišenom zahvaljujemo na uputi za tobe što nas je učinio svojim rogovima, što nas je upucio da mu robujemo onako kako je on zadovoljan da mu robuje. Draga braćo, salala i selam Mohamedu sallallaha njegovima starima, njegove častnoj čistoj porodici i svima onima koji izbjede upucu do sudnje na A zatim, ja sam braćo u proteklim putbama govorio o onima koji čine jedno od najvećih zuluma i najvećih čine najveću nepravdu i najveći zulum i najveći kriminal iznad kojeg kriminala nema, a taj kriminal odleda se u izokretanju Allah knjige i tunesta Rasulla salahu namjerno pogrešnim tumačenjem ili nenamjerno zbog strasta i zbog toga što se želi da ostvari neki Dunjavski cilj. To je najveći, najveći kriminal koji je Allah subhanahu wa ta'ana najžešće kažnjava. Pa smo spomenuli benovi sva'il koji su, bilo je ime zabranjeno da love subocom, zabastivali bređem petkom, a onda i vadili nedeljom. Pa je Allah subhanahu wa njih za ovaj grije kaznio žešće nego za sve ostale grijehe koje su činili. A oni su braćom izokreteli Allahovu knjigu, mijenjali Allahove zakone, oni su mijenjali Allahove propise, oni su jeli kamazu, oni su krali i otimali i varali, zahidali na vagi, razki, pozvađivali, a, kršili ugovore i tako dalje, ali ni zbog jednog od tih grija Allah tana, i nije kaznio, kao za grije da urade ono što im je zabranjeno, a da to prikaze svijetu kao da ništa prekršili nisu. Pa im je bilo zabranjeno da za ove ovaj subotom a oni su ipak ulovili subotom, ali na način da su prikažu ljudima da oni poštuju samorad i da ništa prekršili ili nisu. Pa ova podvala je bio najveći kriminal za koji je oba stana dala najveći kaznio i pretvorio ih u svinjenje, pretvorio ih u majmune. Pretvorio ih draga vraća u majmone, kako kaže šeholi sman Bibrantejnije, zato što su podvalio. Pa izgleda kao da oni vjeruju u i kao da ga poštuju, a u suštini podvaljuju i na pokvaran i podao način rade ono što im je zabranjeno. E tako je Allah pretvorio majmune da liče na insana, a da u suštini nemaju ništa sa, sa insanom i sa insanskim, kako kod nas kažu u ufretu. E tako je Allah smađa da oni one koji pogrešno tumače Allahov vjeru, ali mi nismo završili da bi se Allahova vjera i Allahova stiga pogrešno tumačila. Da bi se pogrešno tumačila, mora se sakriti istina. Mora se prikriti istinu. A pogledajte koliko je danas onih koji pogrešno tumače, a onda kad pogrešno protumače, da njihovo pogrešno tumačenje ne bi se razotkrilo i razkrikao i postalo očito, onda istinu moraju moraju sakriti. I to je ovaj prvi grijev pogrešno tumačenje nemnovoj vodi drugom grijehu, a to je sakrivanju Allahovi Haja, skrivanje Allah i sakrivanju isti. Zato ovaj samo tada ovdje ove stvari govori u jednom ajatu bilbatilowo tak to morhsa. Nemojte zaodijevati istinu u i nemojte kriti isti. Ne možete kreti istinu. I danas ćemo govoriti o koji kriju istinu. Ovi koji kriju istinu. Kad mi počnemo o ovoj stebi govoriti, njima je krivo i oni su krivni na nas. I njima je veoma, veoma krivo. I veoma, veoma ljudi. I zbog toga su spremni na sve. Ali samo ti ime u stvari otkrivaju svoju stvarnost i realnost. Jer nama je Allah Dano objasni je taj sa ima je krivo ka ste Allah aje i čiirej. Pato kaže u sur Ha oiza susnareima jasna veji natim, te buki uđuhiljeine ke parul z Mumčun je čeer je tune viljeine su naila jatina, kalim se naši jasni ajet čitaju. ti vidiš na litima nejenika, oni koji ne vjeru, naj bi bittima vidiš negodovanje. Od vraznost i od bojnost. I samo što ne nasrnu, samo što ne navale, samo što ne zaskoče na one koji im naše ajete citiraju. Pa kome god je kriju, kad mi počnemo o ovim temama govoriti, neka znaju da im obuhata značenje ovog ajeta u suri Hach, koji se nalazi pri kra samo u kraju suri Hach, ko ne vjeruje nek se vrati ne pročita. Kako im je samo krivo, a kako je samo nama jasno, našu kući je ta njihova od, odvratnost, koju pokazuju, kada Allah ne čuju. I je Ti ljudi, brašu, koji iskrivljuju i krivo tumači Allahovu knjivu, i ti ljudi, koji kriju istinu, to su prokleti ljudi, Allahovom riječi prokleti ljudi. Kaže Allah s.w.t. ta'ala suri brakara, Inn allatheena yakhtooru ma anzalna min al-bayyati wal huda min ba'di ma bayyanaahu lana fi al-kitabi wa laa yairanu humu dhalla wa laa yairanu hum la ono smo objavili odjas ti dokazal jubute nakon sto smo to objasnili ludima u knjizi oni na njem je allahovo prokletstvo dj prokleje allah i dj prokleju onih koji proklet to su prokleti ljudi. Šta očekivati od prokletih ljudi? Osim, da im stalno stiže njihovo prokletstvo i da im se stalno to prokletstvo povećava koliko oni povećavaju svoju odvratnost i koliko oni povećavaju svoje skrivare istine i pokušaj da svijet to manipulišu i da svijet iskoriste za svoju korist i da vijelu tumaže onako kako će biti u njemu ukorijen. A ne onako kako treba i kako je Allah naredio i traži da se tumači. Idza ladin yakhtumuna ma anzala Allah min al-kitabi wa ne bihi thamanan qalila. Pogledajte kako Allah razotkriva što oni skrivaju istinu. Oni koji kriju, kaže Allah, oni koji kriju ono što je Allah objavio u knjizi. I zato kupuju ono što malo vrijedi. Što to kriju ono što je Allah u javljih pina? Kakva ima šteta od toga što će se reći istina. Neće onda moći ostvariti ono što im je na umi. Od svojih ciljeva, od svojih interesa dunjalskih, od svojih ličnih, ličnih interesa. Pa onda kaže Allah sana se da oješta rune vidi semena slavina. Kriju istinu redi čega? Da na taj način... Allahovu knjigu i Allahove ajete i čas koji je Allah daje u Allahovu da zamijeni za ono što malo vrijedi. Za <tip> <tip> bagatelne stvari, da zamijeni da bi iskoristili nešto sitno. Allah suhzana tada za što god prodaju Allahovu knjigu i radi čega god sakrije ono što je Allah objavio, <tip> šta ko to bilo i koliko god bilo kruplo u njih limočina Allah suhzana tada to naziva šta? Bagatelom. Zašto bagatelom? Zato što kad bi oni ljudima kazali šta ima u Allahovoj snijedi i rekli istinu, onda bi Allah počastio sa nekim što daleko više vrijedi od onoga što su dobili kad su istinu sa sakriju. Allaho vidi, ljudi kriju istinu redi koristi. A njenova prava koristi i daleko veća, neizmjerno daleko veća koristi je u tome da kažu istinu. Jeroma Sara Sara kaže da je Bog njemu objavio la kadan dana i lekum kitaban bihi zikru kun eta la tafirun mi smo vam objavili knjigu ugo je vaša salat i porod Allah nje objavio knjigu da su proparati man zanna reketul qurana si qur'an objavljen da nego da budeš ponosan, da budeš uspješan, da ti Allah da slavu na dunjavu i još veću slavu nadiru i zemne i blagodarno. A oni koji sakriju, prodaju to za bogatele. U dalike maja kolona Fibu, oni mirle nav, no. to su oni koji ne jedu ništa osim vatre. Šta god pojedu, kakve god u užijete, zbog toga što slažu, izokrenu pokračno tumači ili sakaju istiju koja je u Kur'anu. što God na račun toga, to je samo živa vatra koju u svoj Srbu. When I tell Allah neće njima ni razgovarati niti očit na sunjem Teko Teško onam esakim, Allah ne razgovarati. razgovarat. I koga Allah od sebe na sudjet danu za za visu. Pa ne bude u njega ni gledao, ni sa njim razgovarao, ni ne bude ga osjećio. je dajemu ne i njih čeka bol napad? Njih čeka bol napad. Danas imamo ljudi koji kriju istinu, namjerno kriju istinu koja je u Allahove A čita je knjigu. Allahove knjige. Hrape se knjige često. Odlično razumiju ajete i tensire ajeta, A kriju. Tako mi je Allah kriju. Zašto? da to da ostvaje ovu bagatelju korijenu, da napune je srpune vatru, zato to rade, a nisu svjesni da to tako radi. I nisu svjesni šta sebi pripremati. Nisu svjesni da je Allah poslanika poslao upravo da razotkrije ono što su prijasni narodi sakrili od omogli knjiglu. Hvala kadem arsala ili kom rasuola yubayinu lakum kathira mima kunstum tukfuona min al-kitab yaa ahlel-kitab Oobi ahlel-kitab, yao jidu li kashan Što smo mi fosvar mohammeda? Što je tošša o mohammed? Liubayinu lakum kathira mima kunstum tukfuona min al-kitab Da objasni Da nabidilu iznesi Mnoge stvari koje ste vi sakrili od knjige. Pa nije Allah ništa novo objavio, nego je poslao Muhammeda da razotkrije ono što ste vi sakrili od knjige. O Ehlu Kitav poslali smo aposna da otkrije, da objasni mnoge stvari koje ste vi sakrili od knjige. Voj ja, hvan, qatir, a mnoge stvari će vam joj prostiti priješ prekoskoj. Ola tabi Zajakom bin Allahi koji ti trebu mu biti, od Allah vam je došla i jasna knjiga. E, kome ovo jasna knjiga? Kome će biti ovo jasna knjiga? Neće biti ovo jasna knjiga svakome ko tu knjugu bude pitao. Neće biti. Nego će ovo biti jasna uputa onome bude tražio Allahovo za dvojstvo. Pa dalje Allah s.a.v. kaže, je, bi ila u meni se rani u Allah će ovom svjetlošću i ovom knjigom uputiti onoga ko bude tražio Allahovo zadovoljstvo. Uputit ga našto? što? subur na pute spasa. Ona Onaj ko traži Allahovo zadovoljstvo, njemu će koristiti Kur'an. I njega će Allah uputit na pute spasa. pasa. Allah, dakle, pogledajte, pute bez pasa, Mnogi nisle da ako krenu putem Kur'ana, da će biti upropašten. Da će izvijani, kako kaže, odmah će iskubiti glavu, bit će nesretni, bit će proganjani, zlodstavljani, bit će uništeni, neće preživjeti. E tako mnogi nisle. A Allah kaže da ovom knjigomu pući na puteme spasati. O narode bosanskih, Evo vam puta spasa, ovi koji svaki dan plaćete i strahuljete od neprijatelja sisoka i zapada, ovi koji tragate kako da se spasite, evo Allah vas poziva i posla svjetlost i k da krenete putem spasa. Nema vam spasa mimo puta koji u ovoj tražite Allahu zadovoljstvo, pa će vas Allah ovom knjigom uputiti na puteve spasa. A vaše svakodnevno pametovanje i politiziranje u smislu da pronađete se i sviše kojeg izbore da spasite ovaj narod koji je na prvori i toliko se za njega vole da ga unipiši svojim raznim izljotinama i svojim raznim lopovlostima. A Allah, evo, upući je hmm. na pute da spasa. U okrivu on bi nas volumati na nul i izvodi iz tnina na svjetlost. Kako je prijatno kad iz, iz mrkvog vraka izideš na osvjetljen put. E to je pao pa Evo, zato je javljeno u je u knjigu koji je biljezni, koji je biljezni ili da se različimo s svojom voljom koga hoće i upuće i napraviti kupu. Zato je Allah posloposlanike, ovi koji iskrenjuju i danas kriju istinu, zaboravljaju da upravo radi onoga što oni sad rade, Allah je prijemo Hrnada poslop s ovom knjigom. Allah sada za to knjige išalje za ljudima, سأذكري إذنان لذا ستاكتغ أود يولي ساكريه وإذ أخذ الله بيه سأخذ الذين بي أمتوا الكتار لتبجرنه ريناس ولا تختمونه فربدوه ورادوه لهم واشتروا بيه ثمنا قليلا فبثنا يشتروا كان دولة سبحانه وتعلي الله زعالية وتهنوا الكتاري وتجيدوا الله كان يؤذوا أود زعالية إلا أم كتغ ali je zavijet šta? Leku već je nudne molina da ga objasnite ljudima. Da javno obznanite ovaj, te vraći ljudima. Pa šta šta je Allah poslu Koran? Sa istim ciljima. U ovaj tekstu morati da ga ne krijete od ljudi. Da ga ne krite, Da istinu ne krijete. Pa šta što oni radim? Pa ne da drugo, a Basili ga i su i ređa Ovo je... Riječ koja, rečenca koja pući je naš, na bahatost, na demar za nemaru i stavljaju svojih lijeđa. Mi ćemo, mi smo pametni, mi ćemo našto smisli tvoji. Poštao bih femenalina i prodali su za bogatelu. Pa evo i uvijek su tevlas prodali za bogatelu. Gospodaru, o Allahu, gospodaru, nogi od umeta Muhammeda za nas! Kur'an prodaje za bagatelu, kao što su židovi sela prodavali za bagatelu, kao što su kršćani i prodali za bagatelu. O Allahu, moj nas učiniti da prodamo Kur'an za bagatelu, za ono što ništa ne rije. O Allahu, čini nas od koji će Kur'an obznaniti ljudima i javno iznijeti šta je u Kur'anu. Da ljudi budu upoznati sa istinom pa nek živi ko će živjeti na jasnoj istini i nek propadne ko će propadit na jasnoj zavnoj. Zato je Allah sanatara sa knjige? A nije ova knjiga da bude na stranicama i u rasama i da specijalno pravo i monopol na čitanje te knjige imaju samo neke posebne voze, a da se istina ne daje i ne dostavlja do ljudi. Nije zato ovo objavio s njim. Teže, adunamu kvala pise, tupdunaha osuhtunak je sila. Da ga učini se svetkama koje će se pokazirat, ali veliki dio i od toga sakrit. Pa ne šta je ovom narodu od Kur'ana obznanjeno? I zašto se Kur'an krije? Zašto se ne tumači? Zašto se samim pera filozofi citiraju? A ne citiraju se Allahove mudre riječi. Šta se želi tim? Želi se sakrit istina. Želi se sakrit istinu. Međutim, draga vrća da znate, ovo govorimo da se krije istina. A, a poboći istinu i stati na stranu istinu je obaveza svakog odbaka. Nemojte misliti da vam je dozvoljeno da se zabavljate i da vam bude lijepo kad čujete da neko se bori za istinu. A da nemate nikakve obaveze, da bi Allah obavezen se stasi uz onoga koji je na istinu. I podržati ga. I stanje mu promis, i stanje mu sast, kad prepoznate istinu. To je vaša obaveza. Znate Allah objavlja u I zato koji židovi kršćani što kriju i što nestaju uz onoga koji je na istinu što vi ste s onih koji je na istinu. zašto ga ne i ne podrži? Zato je oblasti objavi. zato je istinu. Ha, najveći zlom i najveći kremina istinu saka. A najveća je obavija za istinu podržat i za istinu se bozi. Međutim, ovdje mi govorimo braći o tome da nekad neko znanje ili nekad saznanja ne treba uzimati značiti, zato što nije vrijeme, nisu sadirali još nisu naučili prije toga stvari koje trebaju da nauči i to postoji. Ali to nije skrivanje istine, to je skrivanje ili čekanje sa određenim znanjem da se obzvani u određenom pogodnom momentu. Moment. To je ono što se donosilo dalje radijal van Hati to nas tebima jak govorite ljudima ono što će razumjeti kad to idu na anju kezimu rasula zar želi se da ulaz utjraju Allaha i Poslovnika s Allah ako ljudima počneš govoriti i podučavati i nečem što oni još ne mogu shvatiti zato što mnogi stvari prije toga nispodučuju, ne misli se nas, o nije skrivanj istine. ovo je postepenost u podučavanju, upodruča, međutim, ovi narade tako i i narod zavode i narodom manipulit ću za svoje vične cilje, radi svojih udobnosti dunjavuških. E to je ta stvar. Međutim, da nešto ne treba ljude upoznat jer i neće koristit, možda će i samo naštetit, u tome imamo dokaz u hadihima od Mu'ad, radijallahu anj, da ga je Resul sallallaha alaihi sallam pitao, etedri ima haku Allahi ala l-aizad, zna su ti mu'ad, saj je prava rekao ne zna, pa ga je Resul sallallaha alaihi sallam podučio, to je da mu ibalet čini i da mu ne čini širka. Pa ga je pitao, zna su pi, su prava robova kod Allaha, kada ne zna, pa ga je podučio, to je da Allah nekad zni onoga komu ne čini širka. Pa je muad radijallahu anž bitav, počelo ba njesto da se obraduju, kaže Rasul sallallahu alaihi sallam, i den a odati se samo našo uslom. Nasu ga širohom fe jes da im to preneseš pa da sam da samo našo uslone. Kod Bukhari i muslima takođe hadis, da je Rasul sallallahu alaihi sallam govorio, da Ebu Horeira to prenese, pa je čuo ona radijallahu van, pa došao kod Allahog poslanika sallallahu alayhi wa sallam, jesi ti, rekao Ebu Horeiri, da to obzani ljudima? Ko kaže, la ilaha illallah, iskreno iz svoga srca da će ući u džennet, kaže, jesam, kaže, ja, rasulallah, nemoj to govori, ljudi će to nepravilno svačit, neći to razumit, i ostavit će, djelo, neći, djela će ostavit, prestat će se tronit, nemoj ih to, ostavit ih ne krade, pa kaže Rasul sallallahu alayhi wa sa padljivim, ja malon, se trude. Jer bez rada i truda neće ništa postići. I su od imana, satan, i dio imana, ko ne bude djela, on nije iskreno ni rekao, raj, da, raj, glasba. To ima, da se nešto od znanja, nešto što znaš, ne govori ljudima da neće, jer postoji boja, znam, da to ne shvate, da pogrešno protumače. Tako je ona, radjel Allah, kako bilje imamo Buklar je bio na Hazr, kad se skupilo mnogo ljudi koji su skorašni u vjeri i ne znaju Islava, nismo učili još dosta o vjeri, pa kad je čuo neki govor da se nešto priča u narodu, kaže, tako je, Allah, sad ću ih sve okupiti na mini i ima to za njima da raspravim. Pa kaže, Al-Rahman ikna o, on bare, tako ti je, Allah, nemoj to razli. Zašto? Kaže, ovdje ima dosta skorašnji Ovi ne znaju, gdje je većina ovdje, okupit će se i bit će većina, preovladaće svojim sastavkom. Pa će čušt šta reku, pa neće razumjeti, pa će to protumačit naopaku. i jesu ti pisne. Nego sačekaj, kad dođeš u medinu i kad ostanješ samolazirima i ensarijama, koji dobro znaju islam, pa kad im nešto kažeš, dobro će se razumit, i znači šta ti misliš podoti, e onda to njima ispričat. Oda ona samima to dogovori i tako sužbi i titru. To je dozvodeno već. To je dozvodeno, posle Ali kriti istinu. Zakriva istinu da se ljudima manipuši i da se ljudi iskoristavaju. Da se ljudima zagurale ruke u džepove. Radi toga kriti istinu. E to je ono... To su oni koje Allah subhano tada proklinje, to su oni koji poponašaju one od Benu Israila koje je Allah u majmune pretvorio. Bolemo vas pano tada da sačuva od ovog nas, da nas učini od istine i oni koji će istinu jasno isticati i joj jasno i otvornom i javnom pozivati i da nas učinju skupine koja će javno i jasno na istini postoja na biti dok Allah ne presudi između nas i oni koji ovaj narod lažu i koji ovaj, ovim narodom mani pobišu. Ja puno kao li radia sr. Uvarani budu da kao, koli se žirimo mi الحمد <سؤال> لله بلعالمين <سؤال> ولا عبدلت للمتقين ولا دعاني لعلى الظالمين السلام والسلام على الشر في الانديان والمرسلين محمد بن عبد الله الامين وعلى عالجي وصحبه والسلام من سنة كثيرة الله سبحانه وتعالى شهر نكي اونا سبتشاستي ذاتشكي اوه بلكو في قصة اوه بلكو في قصة اوه kako ga je rećao Salomaraj, jer nazvao jednom od Harita, da je to veliki gost, počasni gost, iludetan gost. A to je mjesec Ramazan, draga vraća. Ako se od danas počnemo pripremat za Ramazan, mi smo već zakasneni. Mi smo već odavno zakasneni, jer prve generacije, znajte, su se po šest mjeseci pripremali za Ramazan, a onda šest mjeseci... Žalili za i tugovali i smatrali da nisu dovoljno Ramazan iskoristili. Ovaj gost, ovaj Ramazan, on donosi i velike šanse i počast. Velike šanse i počast, velike mogućnosti da za malo truna i kratkotrajni trud, da bi se više struko isklati. Ovaj Ramazan je kao sezona. Međutim, ovaj Ramazan nosi sve i odgovornost. Pa znate, ko dočekav od nas Ramazan, i proživi ramata, a ne zasluži da mu Allah oprosti da je na njega Džibriva Rih Selam upustio protiv njega dobu da ga Allah umrađe i uništi, da ga Allah prokone. Pa je Muhammed sallallahu Rih Selam nas u dobu rekao Amin. Pa kao to nam se nudi velika šansa. Tako, također, sa tom velikom šansom i velikom prilikom smo u velikoj opasnosti. Ako tu priliku ne iskoristim. Zato nemojte smatrati da je priprema za Ramazan da nanesete u kuću dosta lijepih jela i pića. To nije priprema za Ramazan. Priprema je za Ramazan da pripremite mučak, da pripremite kuću za učenje Kur'an, za namaz, za istikvar, za zikr, za ibarate. To je priprema za Ramazan. Priprema je za Ramazan da se pripremiš, da se okreneš uz Ramazanom zunjaluka i da zaboraviš šta je na zunjaluku, da se okreneš Allah i onome što je kod Allaha. A Allahi, ono što je kod Allaha je daleko redni od onoga što ti za čitav život možeš tići. Jer Allah ti daje više za jednu noć koja je u Ramazanu nego što za čitav svoj životni vijek. Kad bi živio preko 80 godina, možeš uopšte zaradi. To se ovako je blagod. I to je naš gospodar milostin. To je naš gospodar koji je dobar prema svojim robojima, koji je izobilja nagrađen i bez računa isplaćen. Pa pripremite se i se svom gospodaru u Ramazan, pripremite se za post Sanama, namažu, za učenje Kur'ana, jer ovo je Kur'ana i posta, mjesec namazu. Allaha volim da nas uproti učitim. Molim Allah da nas uproti učvrsti namazinu. Molim Allah da ne ostavi nikoga na ovom a da ga nam Allah Molim Allah da na ovom da ostavi nikoga, a da vam ne oprosti. Molim Allah da oprosti imeni vama. Molimo vas, subhanallahu da meni svaki pomoć u vašoj radu. vas, subhanallahu da bi mi preko molitvi drugih pospaka i vaših preko vaših. Molimo vas, subhanallahu teala, da nas uputite vas, da naša sedka u jedini nikte. Na da nas tu čini istinskom braćom mojim, Allah subhanallahu teala. Da nas tu čini istinskim braćavom mojim, Da u jedini naša srca nete. Na Oleg olada da nas uvode u dženeci, da da spate u džendama. Oleg olada stvarno da koji se borira u ovom putu. Da mora put, da, da svoju poboći povijed. Oleg olada stvarno tjela učiniti njegove, uči njegove hice usmjereni i ljubitačni. Oleg olada stvarno tjela njegove i ljubitačni. Molimo vas, hano kala, budu da svoj pomuć pobjed. Molimo vas, hano kala, da obrazi sallallahu alejhi wa sellem veliki pobijeda. Molimo vas, hano kala, da mjesec Ramazan uči i mjesecom kao svoj kršića u istoriji bio mjesecom pobijeda da i ovaj Ramazan bude mjesecom velikih istoriji mm. i pobijeda. Molimo vas, hano kala, da na sudjenje sve izbacuje jehenema. Molimo vas, hano da da skupo sina naše porodice, naše žene i naše djecu Molitva za samo kada za srpski narod i naše kolege čana. Molitva za samo pe, veliki, molitva za samo da da bend 26 kolega. Molitva za samo tara 20 naše kolege. Molitva za samo tara 35 naše kolege. Molitva za samo tara da pomogne duljnicima da vraćaju svoje dugove. Molitva tara da pomogne duljnicima da razrešuju dugove. da pomogne da svoje dugove. da Kur'an i polosti da se učini proliće naših srca prav na tegove iz naših presta da uči mjesecama mjesecom radosti, mjesecom i vareta, mjesecom istih fara, mjesecom poprosta i djesecom uputi i povećanja uputi. I naša posljednja doba je, kao što ovas anatala slavimo i na početku i na kraju, ga slavimo, kao što mu na početku i na kraju, zahvaljujemo. At hundred thirty webinar